Vi heter jag och vi lyssnar på Svarta segel Sveriges Radio tar avstånd Där är avsnitt nummer två och det är den 6 november 2018 och vid min sida har jag som vanligt med mig min kamrat och kapten Mikael Tack så mycket, hej Hej, är allt bra sedan sist? Sedan Ja, det var inte så länge sedan den här gången men jag har en förmåga att har ganska så långa pauser mellan avsnitten, men den här gången gick det snabbt. Ja, så att... Jo, uh... oh, nej men det är fint. Hur är det själv? Jo, det rullar på. Som uh, som sig bör på hösten så har jag lyckats dra på mig en så kallad man-cold. Så att uh, mm. min, min kära fru är väl, tycker jag, är, är jätteklen, men... Uh, Jag misstänker att alla män som lyssnar vet hur hemskt det faktiskt är och vara förkyld. Ja, det är samma här faktiskt. Jag har legat i vad är det, tre, fyra dagar nu faktiskt. Ja, och fasen. ja men vi, Då kan vi gå ut med en sån varning direkt. så Nys-attacks-varning. Mm. Jag tänkte bara på en sak, Mikael, innan vi går in på... liksom Denna kvällens program ja. vi, spelar, vi spelar in på kvällen, det är därför jag säger kvällen Så är det Vi har ju fått en del Kommentarer och Jag har fått rätt många frågor i telefon Och så där. Mm. just svarta segel Vi gav lite hintar I förra avsnittet Tyckte jag och, har, har du hört någonting om det här eller? Det är väl Ett par stycken i alla fall som har hört av sig till mig Och fråga lite hur vi Kom fram till Till just det namnet. Ja. Mysteriet tätnar. Ja. Det, man, det, det man kan säga det är väl... Jag tycker det klingar schysst till att börja med. Alltså en sån simpel sak. Sen kan man ju dra många paralleller och liknelser med... Mellan just svarta segel och kanske... Ja, det första folk tänker på är kanske pirater och... Och piratskepp. Men i det så finns det ju liknelse med med uppror med någonting utanför samhället alltså någonting rebelliskt och utstött Ja, och fria män som seglar dit de vill Ja, ja absolut Kan man lite så eh, Sen är ju svart alltid den politiskt intressant färg också där ja. folk, folk tar sina egna drar sina egna slutsatser Mm lite sådär. Man kan väl dra vilka paralleller man vill egentligen men det, det finns ju lite grejer, ett urval där i alla fall som, som vi har tänkt på när vi valde namnet. Precis, precis. Och det är, nej, det är tillbaka med upprorsheten hos människor. Mm. Vi vill inspirera lite till det. Så det är trevligt. Men vi ska inte bara snacka piratskepp idag. Uh, Utan vi ska snacka lite om något så fundamentalt och stort egentligen. För många är det en livsavgörande, ett livsavgörande beslut i, i deras liv. För andra så är det kanske mer hobbyverksamhet. Och, ja, lite och det är just det nationalistiska engagemanget. Eller rättare sagt engagemanget för Sverige och svenskarna. Och, så vi är faktiskt med oss en gäst. I, idag, för de som eh, inte trodde att vi skulle ha det även denna gången eh, och det är en person som för mig i alla fall har funnits sedan jag gav mig in och engagerade mig för, för vår sak och eh, ja, han finns där jämt och ständigt, överallt tycker jag. Det känns Den, som att han alltid har funnits där faktiskt. <laughs> ja men det är bra en konstant person uh -huh. och eh, en person som har hjälpt i alla fall mig personligen i mitt engagemang. Han har öppnat upp många frågetecken som jag hade för ja, nu är närmare tio år sedan. Som gjort att jag har fått större insikter i saker. Och han, han har hjälpt mig väldigt mycket i mitt engagemang. Även om han kanske inte vet om det själv men nu vet han. Så att, ja, Jag får välkomna Björn Björkvist till... Till vår lilla pratbubbla här på internet. Hej Björn. Hej, hej, tack så mycket. Sitter jag här och rådnar. Ja, det var, det var meningen hela tiden. Men det, jo, nej, men det, det är väl, jag, jag har ju haft en förmåga att finnas eh, överallt <går> hela tiden. Så, så det stämmer väl. Det var någon som skrev på Facebook på min, på min sida där i går, tror jag det var. Att eh, han gillar mig på Youtube och sådär, men att han tycker det är lite tråkigt att jag har blivit så gammal och timid. Ja, eh, och det vet är väl jag Vem tentat. är <laughs> jag vet inte. Yes. Ja, nej men det det blir väl lite så också alltså, för många som har varit med ett tag också, att då ser man väl de som har varit med ännu längre, att oh, shit så nu, nu börjar de här bli till, till åren men allt eloge till alla som har varit med så pass länge tycker jag att man blir ett välkänt ansikte liksom. Det ska ni ha. Sen, du nämnde det lite. Du har en Youtube-kanal. Sådär. Mm -hmm. Du pratar om Youtube. Och ja, du har ju faktiskt blivit hyfsat stor där som jag har förstått det. Jag har tittat på lite av dina videor jag följer dig på Youtube och sådär. Och... Eftersom vi pratar om just engagemang idag, så här, jag, jag måste i alla fall fråga, hur, hur kom idén till att, nej men jag börjar, jag börjar köra på Youtube liksom. Det, det verkar vara ett bra format för mig. Mm. Jag brukar alltid vara lite efter alla andra med grejer. Uh. Jag vet inte, den nationella rörelsen eller vad man ska kalla den i stort är ofta först med saker. Alltså vi var väldigt tidiga med internet, så här, runt 95-96 när internet knappt fanns hemma hos någon så började de första sidorna dyka upp och synas. Och så och innan så satt folk upp med BBS och sånt och växlade material och sånt. Jag förstod ju inte alls vad det var. Liksom. Jag satt och läste några gamla brev nyligen där jag skrev till en, en nationell kille som satt fängslad. och så, Då började jag berätta om någon som heter internet och därför han Jag förstår ju själv inte vad det var. Det förstår jag ju när jag läser breven nu då. Så, så, så jag har alltid varit sista. Jag skattade Facebook för några år sedan. Så här, långt efter alla andra. Och, så. Eh, och Youtube har ju varit stort har jag förstått. Så att, då tänkte jag till slut att eh, nu är det väl dags. Eh, de senare åren har jag ju hållit på lite grann eh, med poddar och så. Eh, inte för egen maskin då utan... Det har varit bekvämt att haka på andra så att jag var med i motgift efter att de blev populära och då kände jag att men här, kan jag ju, här kan jag ju synas och få ut någonting av det. Jag tolkar ju det som att nu är du med oss för att vi är vi börjar bli populära. Men det är bra, vi, vi använder dig som dragplåster här, det är bra Björn. Ja men jag gör ju tvärtom, så jag hakar ju på för att för att marknadsföra mig själv. Nej men sen var det väl i, i julast tror jag någon gång så skulle de ha ett uppehåll eh, någon, några veckor och jag tyckte det var så tråkigt för att jag behövde få ut någonting. Och då började jag kika på det med Youtube och tänkte att äh, vad fan, vi provar. Funkar det med, med podd så måste det väl synas med eller funkar med bild också liksom. Ja, ja men du har väl blivit Rätt bra mottagen på Youtube också. Hur många prenumeranter och sådär har du i dagsläget vet du det? Uh, ungefär två och ett halvt. Jag vet inte, alltså det, det är ju inte bra om man jämför med, jag såg att Bert Karlsson hade väl en 35 000 prenumeranter eller något. Uh, men han har ju lite annan grund så att säga också och uh, ett känt ansikte innan på, mm. på så sätt. Jag, jag är väl välkänd inom rörelsen men inte utanför. Uh, och jag kan ju inte jämföra med, med sminkbloggar och sådana grejer heller, eller vloggar för där, där har man ju ingen chans att jämföra men jag tycker jag, jag har funnits jag tror det var 25 december dagen efter julafton som jag satt och hade tråkigt och började pilla med den där uh, Youtube-kanalen och jag tycker väl att det är väl helt okej okay med 2,5 tusen på, på den perioden mm. Jo, jag ser ju, du har ju mm. videos som har 10 000 13 000 visningar och sånt där liksom, och det är ju det är ju rätt fantastiskt om man tänker ut eh, hur, hur många timmar och hur många steg hade det varit om du delar ut det du vill ha sagt i flygblad. Om vi, om vi tar det just bara för att jämföra så är det ju otrolig slagkraft att nå 10 000 människor, vad mm. du säger, än, alltså så för väldigt lite möda. Mm, jo, absolut, absolut, så är det ju. Sen är det rätt mycket möda bakom, det syns inte så här, men det, det, det är ju inte något som det skapar ångest så. Jag sitter ju inte och har äh, panik över vad jag ska säga så att säga, men däremot har jag alltid teknikproblem. så Jag är ju en sån riktig boomer när det kommer till allt som har med en dator att göra så att jag får ju aldrig någonting att fungera när jag sätter mig och ska börja utan jag måste först försöka få något, jag, jag tror att åtta olika program nu, videoprogram för att ett av dem åtminstone ska kunna funka när jag sätter igång så får jag sitta och provar program efter program tills jag får något att funka och sen spelar jag in och ibland så tror jag att jag har spelat in och så har jag inte gjort det, så får jag spela in en gång till så det är, mycket, det är ganska mycket jobb faktiskt ändå bakom de här filmerna Ja, nej men, men för, för de som inte har besökt din kanal, vad, vad är en typisk film på, en typisk björnfilm hur, hur... <laughs> en björnfilm mm. ja. hur, vilket format är det liksom, hur ser det ut hur är det, eh, det sitter en gammal timid gubbe och säger saker <laughs> eh, det är väl det jag, jag har blivit jämförd med Bert Karlsson och Arja Blatten och kanske ligger jag där någonstans emellan dem om man säger, inte, inte åsiktsmässigt men i, i stilen så att säga. Arja Blatten har ju mycket klipp och sånt, det har jag inte jag. Bert Karlsson har bara en kamera som han pratar in i hela tiden och sitter och säger det han ska ha sagt. Jag är väl lite mer manusbunden tror jag än vad, vad han är. Men äh, det, det kan ju, jag går ju ifrån manus rätt mycket också. För ofta kommer jag ju på, det är, det är samma som när jag håller tal och så att jag kommer ju ofta på bra skämt precis när jag säger dem. Mm. Uh, vilket är bra på Youtube, för då kan jag klippa bort när jag sitter och skrattar åt mina skämt. <laughs> det kan jag inte göra när jag håller tal. Uh. Jag fick lite, lite vibbar, om man ska kalla det, uh, ifrån Jan Milds videos. Jag vet inte, det var ett tag sedan mm. jag såg dem, men det kändes lite som en fortsättning på det, det han började på. Uh. Ja, så kan det kanske vara. Det var länge sedan jag såg något han gjorde det där, men... Uh. Ja, för Jan Midd var väl ändå ganska tidig i alla fall i våran svär och sitta och titta in i en kamera och prata om liksom dagsaktuella händelser på det sättet. Så det mm. vågar jag nog ge Mikael lite rätt på i alla fall. Mm. Jo, ja, men, men så kan det kan det nog vara. Där mm. har vi lite äldre timid gubbe. <laughs> <Så>. <laughs> nej, all heder till Jan. Hur, ja, hur har du klarat dig ifrån censur, eller har du klarat dig från censur på, på Youtube, för de är väl ganska kända <laughs> numera för att censurera viss typ av material Jo, ja, ja, men jag tror jag går lite under radarn där ehm, Dels är det ju på svenska, vilket är en fördel på så sätt mm. Det är en nackdel om man vill ha många tittare men, men ähm, jag tror att det, det sitter färre som jobbar med censur som kan svenska Mm. Sen försöker jag väl vara lite försiktig Jag väljer bort vissa ord som jag vet är känsliga För sociala medier ja. uh, och sen, Men sen är det väl också en fördel Så att jag sitter och mal och mal och mal Är man inte intresserad så blir det fruktansvärt tråkigt Att sitta och titta på det alltså, Jag kan ju sitta i 20 minuter Och prata om någonting och jag menar, Det är som om det skulle komma fram någon till mig och bara, Har du 20 minuter Jag ska berätta om hur en Fordmotor fungerar fungerar Jag hade ju mm. somnat direkt <laughs> Och det är väl lite okay. samma där, liksom ska man sitta och försöka hitta saker att anmäla i något man inte tycker är kul, då, då blir det väldigt tråkigt. Mm. Samtidigt verkar, jag vet inte hur Youtube-censur fungerar riktigt, vi har ju råkat utföra en redan faktiskt, Ludvig. Mm. Äh, jo, precis, i två fall va? I två fall, precis. Mm. Ett avsnitt, jag tror det var avsnitt nummer fyra med Martin Saxlind och Simon Holmqvist. Den tog sig ner, jag tror inte han går ens 30 minuter så plockades det avsnittet ner från Youtube. Och sen... och kan, det väl vara, kan det inte varit någon text alltså, i beskrivningen eller så? Ja, som jag, jag, nämndes eller liknande. Så tänkte jag också. Med, så jag ändrade bokstäver, bytte ut mot siffror och, och sånt i titeln. Men det tog en 20 minuter eller någonting. Andra gången jag la upp den så var den borta igen. Mm. Vilket är väldigt intressant också För att slår man ihop 30 minuter plus 20 minuter Så kommer man nog inte upp i tiden Som avsnittet är till och med Nej, Nej. Så det måste så. vara någon Jag vet inte om det är någon, någon sorts filter Som reagerar på Jag vet inte hur det, det är lite faktiskt. konstigt också för jag har i alla fall gjort ett par filmer Som handlar om motsatserörelsen mm. Och det jag har med är både text Och i, alla fall i något fall i rubriken Och så och även, jag vet AFS råkade ut för mycket censur och jag har ju lagt ut ett reportage när jag var filmad på deras första torgmöte som väl har haft upp mot en 20 000 visningar eller så och inte heller blivit nedtagen det var någon annan som lade ut samma film fast med engelsk textning och den försvann omedelbart mm. Ja, sen, sen plockades en av de första videorna som upp en, en låt faktiskt som la upp den plockades ner mm nyligen Och det är väl lite tråkigt för att Den hade över 14 000 visningar så... mm. Ja och den Den får man ju Senast idag hade ett telefonsamtal Att var det inte på våran kanal Den där låten fanns mm. För att folk sökte den låten Så att Ja den är, den är uppskattad får testa, få prova Och lägga upp den en gång till och se vad som händer kanske Ja men lite nog om Youtube och vill man spana in dig på Youtube Björn? Det vill man. Det vill man, då är det bara att gå in på Youtube och skriva Björn Björkvist antar jag. Mm. Så hittar man dig. Precis. Sen, just eftersom vi pratar om lite engagemang och sådär. Och vi tog det lite förut att du har varit med så pass länge, om, ja, i någon kontext länge. Så... Men kommer du ihåg vad vad som fick dig att alltså på riktigt ta steget från att se eller, ta steget från att se att shit det här är på väg åt verkligen, verkligen fel håll någonting måste ändras med svensk politik och hela samhällsapparaten måste ändra ändras riktning vi måste återställa kultur, att det är så många fel i samhället. Men det är ju alltid en skillnad mellan tanke och handling. Men kommer du ihåg där det, när du tog steget att nu, nu ska jag göra någonting? Tänk tänkte om du vill berätta lite om, om du kommer ihåg hur det var att ta det steget. För det är ett steg som, som jag hoppas att många många fler svenskar faktiskt tar. Mm. Ehm, ja alltså det, Grejen är att jag, jag är lite spontan <laughs> ehm, Och så är jag ju Ganska enkelspårig också Vilket gör att har jag väl fallit för något så brukar jag gå in för det 100% procent Och så kör jag Uh, dock brukar det vara lite kortare perioder så här. jag höll på att samla frimärken ett tag men sen fick jag sluta för att jag hade för mycket och kunde liksom inte längre sortera det blev kaos av allting och så har det varit med massa grejer jag håll på med så här. och sen så upptäckte jag det med nationalism uh, 93 eller någonting och det var väl liksom att jag upptäckte det och så läste jag lite grann Och så kom jag direkt fram till att det här är ju det bästa. Varför har ingen annan förstått det? Och så var jag ju direkt ute på skolan och försökte tala om för alla. Att det här, ni, det här har ni missat. Kolla här vad jag har hittat. Så att det vart liksom aldrig så att jag gick runt och tyckte någonting ganska länge. Och sen kom fram till att jag måste berätta om det. Utan det kanske handlar om en veckas tid. Från att jag började tycka till jag började predika det. Och sen så fortsatte det väl bara. Och jag förläste mig på massa skum litteratur och så jag har ju ändrat åsikter väldigt mycket, det, det gör jag ganska ofta nu för tiden och sen så har jag bytt ideologi då och då fast jag har ju alltid haft kvar själva grunden i nationalismen Ja, nej men det är på, på ett sätt så jag blev blir där lite glad av att höra att det inte fanns något sådär hemskt steg att ta överhuvudtaget att du ja, att du läste om om där du kände instinktivt att jag går ut och jag måste berätta för någon att, som du berättar. Ej, kolla här, nej, ni har missat någonting liksom. Och jag vet inte, Hade du samma upplevelse Mikael? Eller var det någonting som du gick och drog dig för? Eller hur kommer du ihåg det? Alltså det, det är svårt att tänka tillbaka så pass men... Men det är därför jag måste fråga, liksom. Ja, jag minns, jag, jag minns inte om det har varit någon speciell så här, incident eller någonting. Det, det tror jag inte, men jag, jag började i alla fall i, i SDU en gång i tiden. Och det var alltså Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Jo, jo, men du måste ju ha tagit steget till att nu jag måste göra någonting jag går med där alltså ja. innan just den här fasen där man bestämmer sig för att jag måste göra någonting det är ett tag sedan nu där det var under Mikael Jansson han var partiledare för, för ST så det var långt innan Åkesson och, och de tog över eh uh. Jag minns inte riktigt vad det var som, som drog mig till dem faktiskt. Jag, jag vet att jag satt och läste mycket på internet, alla möjliga partier som existerar, liksom satt och läste igenom och försökte få någon uppfattning om alla. Men det var väl någonting där i, i Sverigedemokraternas partiprogram som. Ja, någonting där som, som drog mig till. Det. Jag har försökt eh, tänka på det här framförallt i, idag. Just det som vi skulle prata om det här, hur. Jag ja, för du kom. visste ju förväg att den frågan skulle komma. Precis, precis. Men du har fuskat. Ja, no, men den är inte helt lätt att besvara ändå. För att när jag, när jag tänker tillbaka. Så att, precis som du Mikael. Så, så jag kommer så väl ihåg att jag satt och tittade på. Alla, alla nationella grupperingar som fanns då. Eh, satt på. I, I mitt föräldrahem på familjedatorn och kollade lite i smyg så där Och man fick radera internethistorik och, och, och sådana saker. Men det var, för det var under skoltiden. Och jag, när man kände att det, det är verkligen någonting. Ja det, det måste göras någonting. Jag tror mycket var just att man såg att det, man kände sig mer och mer som en främling i. I sitt eget land och de bredde ut sig på skolan. Man hade väl, det var väl en viss schism där mellan oss och så kallade nysvenskar på den tiden rätt tidigt. Så där. Men då hade ju faktiskt, när jag tog kontakt med en organisation där så hade ju faktiskt fördelen att träffa dig Björn. Om Jajamän. du kommer, kommer ihåg det här en gång. Det var tre unga gossar här för mig- som var med på en flygbladtsutdelning det första ni gjorde. Ja. Så att det... Ja, det kommer jag alltid väl ihåg. Så att det... Så det, det är lite tack vare dig- att man faktiskt sitter där. För jag tror inte... Jag tror inte att man hade fortsatt- på samma spår- och gjort de sakerna man hade gjort- om man inte hade haft- de här lite äldre förebilderna. Och nu är inte du jättemycket äldre än vad jag är ändå. Men, Nej, men då... nu är jag ju inte det. Men då var jag ju där. Ja, då, ja jo i och för sig. Men jag tror inte jag, jag, tror inte jag hade fortsatt att tagit de stegen som jag senare tog i, ja, i livet har du blivit nu. Men som, om, om inte jag hade haft de äldre som fanns där så, att, så så det är ju någonting som fått mig att engagera mig väldigt väldigt mycket just det men det är just jag, jag försöker minnas den här känslan för att någonstans så vill jag ändå komma ihåg hur känns det det här brutala grymma uppvaknandet som jag vi har antagligen inte haft det, eller så kommer vi inte ihåg det av oss tre. Men det här brutala uppvaknandet till verkligheten att någonting är så fruktansvärt fel med Sverige. Och svenskarna är på väg, alltså inte för att låta så dystopiskt, men vi går en ganska mörk framtid till mötes. Och någonstans vill jag ändå förstå. För att jag. Jag vill precis så som du Björn och andra gjorde för mig. Så vill jag kunna stå liksom nu när jag själv har blivit äldre. Nu är jag ingen ung gosse längre. Jag är en gosse men inte så ung kanske. Eh, och ändå stå där och, och förklara en del. Och hjälpa dem i, i deras engagemang för att vårt folk ska ha en framtid. Så det, min fråga är lite så här hur hur ska vi kunna erbjuda folk, folk det? Att våga ta det här steget. Fast jag vet inte ens hur det känns att ta det steget själv. Alltså så. Utan jag kommer bara ihåg att ja, jag satt och slösurfade liksom hemma och bara nej det här låter bra jag måste göra det. Det är ungefär den minnesbilden jag har. Jo men samtidigt ska du vara lite glad att det är så. För att det finns ju... Jag tror det är så för ganska många att man upptäcker den vägen. Sen finns det ju de som får det här totala uppvaknandet. Så jag har ju träffat exempel på, på människor som är nationellt sinnade efter att de har blivit våldtagna till exempel. Eller som har råkat ut för grova misshandlar, rån och sånt. Och det skulle vi vara tämligen glada att vi har sluppit. Absolut. Förhoppningsvis så, så kan vi ju vara ett stöd även för de människorna. Men vi kan ju vara glada att vi slipper dela erfarenhet med dem. Ja, jo, absolut, absolut. Men, och det är bara, ja, för att upprepa mig lite så blir det ju hur, hur ska vi få de här människorna att engagera sig? Vad kan, om nu Kalle, 16 år, har insett att det finns en hel del problem eh, som man kan tänka sig så är inte Kalle så ideologiskt skolad. Han kanske inte har läst särskilt mycket han är barn av sin tid helt enkelt och hur ska vi få honom att engagera sig? Är det saker du kan ta från din ungdom Björn eller du Mikael som man kan ta som exempel eller har ni bara något jäderligt bra råd? Um, nej, alltså, min, min, <går> jag kan ju inte jämföra min barndom med dagens ungdomars det går inte alls. Jag växte upp på en bondgård på landet. Det fanns inte en enda mörkhyad. Det fanns inte en enda invandrare på hela skolan överhuvudtaget. Vi hade en kille vars pappa var holländare på hela grundskolan. När jag kom upp på högstadiet fanns det två adopterade mörkhyade. Det var det enda mörka elementen i hela min uppväxt. Det, det, det finns inga som helst likheter mellan det Sverige jag växte upp i och det Sverige som dagens unga tvingas växa upp i. Därför kommer inte de heller ha någon förståelse om jag beskriver det samhället. Visst, de, de, de kan tycka att det låter fantastiskt och idealiskt på många sätt men de kan inte känna igen sig i det. Däremot så tror jag att man måste inse att nya engagerade ungdomar är inte jätteideologiskt intresserade och man ska inte tvinga dem så här, man ska inte tvinga på dem massa litteratur och så. så ja, man har en SDV då kan du dra åt helvete utan man, man får ju jag tror helt enkelt att locka den vägen som många har lockats via alltså festligheter, gemenskap eh, se till att ha roliga aktiviteter såväl med som utan alkohol alltså ha skogsvandringar ha på något sätt inkluderar människorna och visar att här finns det en bättre gemenskap än den som samhället erbjuder dig? Ja, jo, jo, visst, är det så. visst är det så. Men det är också, bara eftersom vi touchar vid, vid ämnet ungdomar och jag får åldersnåg av och bara prata om ungdomar, så där. <laughs> Men det, ma det man ska komma ihåg också är att många unga, liksom framförallt många unga grabbar, de de är ju knappt ute idag. Liksom. Jag träffar människor vanlig, dagligen i, i mitt arbete som beklagar sig över hur deras söner eller andra bekanta sitter in och spelar dator hellre än var ute. Och vi slåss sedan mot, dels mot systemet som fördärvar våra unga men även så måste vi ändå... För vi kan erbjuda den här gemenskapen och alla de här aktiviteterna men dels måste vi slita dem från systemet och vi måste slita dem från alltså, datorns värld om, om ni förstår vad jag menar. Nu, nu är det inte så att jag sitter och klagar på datorspel överlag, jag spelar själv ibland liksom, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Men om någon sitter och tittar på Björns kanal på Youtube då är det okej? Okay. Då är det okej. Okay. Yeah. Då, de, då får de sitta. Yeah. Eller sitter och uh, lyssnar på, på våra grejer. Oh. Så är det okej. Okay. Du kommer inte på vad, vad den hette, va? Podden. Vilken podd? Din. <laughs> ja. <Smartast. laughs> ja Jo då. Ja. Ja, men vi har ju mer än just poddavsnitt också. Det är en del <laughs> låtar och sådär. Så att det var därför valde de orden. Okay. Men sen så ska vi inte sticka under stol med heller att eh, vårt engagemang och kanske speciellt ditt björn att eh, det har ju kostat en del också. Eh, det är inte så att jag vill skrämma bort människor som lyssnar att, att engagera sig men man kan ju engagera sig i olika grad och vissa av oss har ju valt vägar som kanske inte alltid har varit fördelaktiga för oss personligen och, och sådär men likt förbannat så måste ju någon dra de lassen också men eh, jag tänker till exempel på alltså, dina HMF-domar och, och att du har varit en så offentlig person och Är det någonting som som du grämer dig över dagligen liksom? Jag har fått jag själv fick höra att när jag gick ut offentligt att det kommer jag ja, jag förstörde mitt liv och så vidare och så vidare men jag tycker inte det nu men jag tänkte jag få fråga dig. Du har ändå varit med om bra mycket grejer och synts och hörs i offentligheten. Nej, alltså eh, jag, jag satt och läste lite gamla anteckningar här nu för några dagar sedan innan jag rev dem i små bitar och slängde dem i soporna <laughs> hällde, hällde vatten på dem och slängde dem och då var det bland annat en lite patetisk dikt som jag hade skrivit här för en 10-15 år sedan där det fanns en formulering som var ungefär att men jag valde inte kampen, den valde mig mm. och lite så har det ju varit, alltså jag har ju aldrig sett det som ett beslut utan det här är ju något som har kommit till mig som jag var varit tvungen att göra Jag har inte haft någonting att säga till om utan jag har bara blivit ett redskap för den här verksamheten. Och i och med att det har varit så pass få andra som har gjort det så har jag synts mer än vad jag hade gjort om fler hade känt det här ansvaret. Um, så det är väl det. Men jag, jag går inte runt och grämmer mig över någonting. Jag ångrar väl egentligen ingenting. Jag kan tycka idag när jag ser vad jag har gjort så kan jag tycka att en del formuleringar jag har gjort, sagt eller skrivit, kunde ha varit bättre. Jag kan tycka att jag... Um, jag har omvärderat en del tankar och idéer men allting har ändå följt en röd tråd och allt har varit naturligt just då, jag har alltid sagt vad jag tycker jag har uppfostrats med att jag alltid ska säga vad jag tycker, vilket mina föräldrar kanske ångrade <laughs> lite grann däremot um, nej, så på så sätt, det enda jag kan ångra egentligen, det är väl att jag inte uh, såg till och skaffade mig en bra utbildning att jag uh, la all min energi på den politiska verksamheten istället för att se till att plugga tills jag var färdig med det. Men just då var det ganska turbulent och att vara nationalist gjorde att man blev ganska utsatt så att jag orkade inte kombinera det samtidigt som. För när jag kom upp på gymnasiet sen, då, då började jag driva runt olika invandraregäng och, och sånt där, som det var en massa konflikter med. Jag startade inga konflikter, men jag hamnade ofta mitt i dem. Eller jag var väl snarare målet för deras konfliktsökande. Så vilket gjorde att jag inte orkade med och uh, uh, ja, boll undvika de, de um, jag tog den lätta vägen så att säga och hoppade av skolan och, och satsade på det. Vilket jag tycker är tråkigt så här i efterhand. Uh, men och det är väl en följd av engagemanget att jag inte pluggade färdigt då. Uh, så det kan jag ångra. Men, men annars så uh, ingenting. Jag menar idag jag har jag ett arbete jag trivs med. Jag har underbara barn. Jag har en fantastisk sambo. Jag har Hur bra kamrater som helst. Uh, mer kamrater än vad jag behöver. Liksom. Alltså, så så det finns ju inte... Jag tycker det är helt fantastiskt att vara nationalist. Och det blir ju mer och mer fantastiskt hela tiden. För att vi blir fler och fler. Den här uh, utvecklingen som vi har. Den är ju helt underbar. Och jag tror att det är lättare idag att komma ut som nationalist än vad det var för 20 år sedan. 25 år sedan. Så att jag, jag tror att man har inte speciellt mycket att förlora på det. Men visst, man, man kan... Hindras från ett annat arbete. Man kan bli socialt utfryst här och var. Beroende på var man finns. Men, men har man inga jättehöga krav. Liksom, har man inte tänkt att uh, en stora dröm är att jobba på kultursidan på Aftonbladet. Så tror jag man kan klara sig ganska bra. Fan också. Det var min <laughs> dröm. <laughs> uh, nej men alltså visst är det så. Och För... alltså. Framförallt sen, sen jag fick barn i alla fall så har man ägnat sig en hel del åt självreflektion och hur man själv har levt tills, tills man fick barn och så vidare. Alltså just för att ja, man vill väl, vill väl se att ens barn går i ens fotspår och, och andra ska de, in, ska de inte trampa i, i de fotspåren. Så man har ägnat sig en del åt självreflektion. Men det jag har kommit fram till är också du är inne på det Björn det, att det finns nog ingenting som man ångrar alltså rent sådär det är, det är som du säger det är, det är vissa formuleringar och, och att vissa saker kunde gjorts annorlunda men i det stora hela så, så har det kommit till en och vips så står man bara där i, i händelsernas centrum känns det som och Jag tror nog att engagemanget för den nationella saken ger mer än vad den tar. För mig personligen så har den gett mig så fruktansvärt, fruktansvärt mycket mer än vad den har tagit. Och då kan jag ändå gräva mig om... För det finns vissa saker som man har fått liksom blivit av med och sådär genom åren, men... Det har varit saker som... Det är inte värt någonting ändå. Vad har du blivit om? Ja, det, det har gått ett och annat jobb och, och sådär. Det, det har ju gått på grund av mitt engagemang och, och sådär. Men det kan vi kanske klippa bort här sen. För att jag vill inte ge dem vatten på sin så För de lyssnare, de som gör sådär. Så, men... Det är ändå inte, alltså det har gett mig så mycket mer i, i form av liksom kamrater och, och så mycket, så mycket upplevelser. För när jag pratar med, med människor, eh, så, så kallade normisar, så, så undrar jag, vad har människor gjort egentligen? Ah, jag var i Thailand två gånger, jaha, alltså så. Jag har stått på barrikaden liksom i var och varannan svensk stad. varit utomlands och härjat och hedrat hjältar. Jag har skakat hand med liksom, få levande hjältar som är kvar. Jag har varit med och faktiskt skrivit svensk politisk historia. Det har vi alla tre. Och så pratar man med någon som är i samma ålder. Kanske som man gick i skolan med. Bara Vad har ni gjort? Ja, ja, jag pluggade till det här ja, vad jobbar med det. Ja, så är det inte ens det de studerade till alltså jag tror vi njuter av livet mer än vad vad en vanlig normen gör faktiskt jag tänkte i alla fall att ska vi ta en liten musikpaus nu och spela spela en låt så fortsätter vi samtalen med Björn efteråt Eh, det kan vi göra, absolut eh, och Vi tog min, den låten jag tipsade dig om va? Ja, du skickade ju över En abstract I do this vad är, Precis. Vad är det för någonting Ja, Det är, det är Min dåliga musiksmak eh, Som vanligt, men det är en liten låt Bara som Som förklarar liksom lite Varför man gör det här Överhuvudtaget Varför kämpar man för Sverige och svenskarna överhuvudtaget så väljer jag att tolka den låten. Sen vet jag att vi kommer säkert få klagomål för musikchanger och sånt där men bring it on. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids cuz they part of the team. I do this for you all the naysayers and haters who made me one of the greatest. I know it kills you inside. That's why I do this for you. I do this for my father Who I've only seen From time to time in my dreams I do this for you. I do this for my mother Who's finally clean no you know, no good thing. I do this for you. I do this for my sister My wife and my kids Cause they part of the team I do this for you. All the naysayers and haters Who made me one of the greatest I know it kills you inside That's why I do this for you I do this for the kids Who sit a bit outside the mix Who maybe cope through humor Just to fit in for a bit Who never let the world know When depression's setting in To all of those who know you That impression don't exist And it ain't counterfeit It's just a way to counter it I'm living things I dreamed about I still encounter it It ain't something that a cigarette or alcohol can fix But all because of it I flipped it quick Went on to write some hits This a success Off another breath This the first step in searching to be nothing less than be the best in what you do to prove their strength in being you. Learn so much in chasing dreams that I never would in school. Depends on where your passion lie. Just no passion never lie. Life presents distractions but your actions have to fortify the things that you believe in. Have to scream it like a battle cry and leave the ones who didn't looking stupid while they're asking why. Couldn't lie. I really do this for the ones I love. Those who treat the music as a vice and lyrics like a drug. Those who need advice on how to lift their spirit high enough to break Out of the box, they make up lives they know aren't good enough Just because it's how it is, don't mean it's how it has to be This is what the uninspired testifiers fail to see Jealousy results from being that which others fail to be And if it means you're not with me, that honestly sounds fair to me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 Do this for my father, cause these days I often wonder what my life would have been like if I was not adopted. To grow up in a home where I was treated like a problem. I don't know, it's just a guess. Your guess probably good as mine. Lucky that I grew up in a home that wanted me to shine. Lucky that I grew up 'round some mountains. We were taught to climb without an inspiration. I don't think that this would be my life. Do this for my friends who've scattered all across the country now. I'm out in Sweden walking back through life so I can write it down. Make a living off the of sound. So crazy to say out loud, I'm the biggest Since Travis Rice to come up out the town. Sorry, gotta stunt a little. Used to have my dreams belittled, but it's all a part of it. I know people's minds are fickle lines between reality and dreams. I blur like faded nights. Come up been so good for me. I wish that I could make it twice. I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for, for yourself. I do this for my mother, who's finally clean. No longer a fan. I do this for yours. My så my var vi tilbage Og som tillbaka och som vanligt så sitter jag här och Mikael med mig och Youtubern Björn Björkqvist Som vanligt Ja, det kan bli ett stående inslag Vem vet, vem vet eh, Vi har pratat lite om engagemang Och sådär eh, Och eh, vi, har, vi har kommit fram till att Alla tre här egentligen Börjar engagera sig ganska Ganska unga Och eh, Det var en upplevelse <laughs> Sådär Och men för att försöka knyta ihop säcken lite grann eh, så är det att man, det spelar ingen roll om man är gammal, ung, kvinna, man, eh, vad du arbetar med eller om du är snygg eller ful. Det, alla kan göra någonting. Det har sagts så många gånger för och kan sägas så många gånger till, men alla kan dra sitt strå till stacken som vi faktiskt bygger upp själva. Och jag vet i alla fall att du Björn har varit med väldigt mycket och eh, i olika organisatoriska former försökt att eh, hjälpa det svenska folket till, eh, till räddning om jag ska uttrycka mig så. Och eh, Hur känner du liksom att det är rent... Är folk liksom sådär... Ja, nu tar vi tillbaka det här landet. Nu, nu kör vi. Eller hur... I namn. Hur, hur brukar det liksom se ut med, med människor? Jag, jag har anammat en viss syn på människor sådär. Men det är ju... som man själv känner man andra kanske. Men... <laughs> Nej, men människor i stort är ju inte intresserade av politik har aldrig varit, kommer aldrig att vara det är ju egentligen en av mina stora invändningar mot, mot demokratin som den fungerar också att man går ut och tjatar på folk att det viktiga är ju inte vad du röstar på utan att du röstar Nej det är det inte alls det utan det viktiga är att du engagerar dig för någonting du tror på och gör det till hundra procent. Att uh, gå och stoppa en lapp i en låda vart fjärde år om någonting du egentligen inte är intresserad av och inte kan någonting om. Det är ju bara jättedumt Men så gör de flesta människorna. Man tycker att det räcker. Man uh, har sitt vanliga liv med amorteringar på huset. Man går och blickar efter den nya bilen man vill ha. Man pratar med familjen om att åka till Thailand. Man skryter på jobbet över uh, hur många öl man drack senaste helgen och så där det är den vanliga svenskens liv. Sen har vi då en liten klick där väl vi ingår. Och några tusen till människor som vill förändra på riktigt. Som tror på en förändring och vill ha en förändring. Men vi är ganska unika. Och sen är vi ganska olika också. Vi är inte stöpta i någon samma form. Utan, och det är det som har blivit vår styrka. Det är att vi ändå kan väldigt mycket saker tillsammans. För det ska man ju komma ihåg att. Jag menar, vi säger att alla kan göra någonting, absolut, men framförallt så kan nästan alla göra saker de inte tror att de kan. Jag har aldrig drömt om att sitta i en Youtube-kanal och nu går det en ganska bra. Um, överhuvudtaget använda det talande ordet har jag ju aldrig tänkt på som min grej, men jag har hamnat i det för att, jag vet inte, jag ville prova. Det, det kom till dig. Ja, ja men det var kul att prova och det fungerade och det blev populärt och då kör jag på det egentligen så det är ju det skrivna ordet jag vill eller som jag tycker att jag behärskar bra för att jag blir lätt väldigt, väldigt omständig när jag sitter och pratar men tydligen så finns det en publik för det och då, då får man köra men alltså prova göra saker ni inte har provat förut det, det är väl den uppmaningen jag vill ge till. Alla som lyssnar, alltså prova, hör av er till den här podden och säg att ni vill spela in en kort grej, testa om det funkar. Det kan ju bli ett litet kort inslag som läggs in. Blir det populärt så kör ett inslag i varje program eller sätt dig ner och ta upp dina barndomskunskaper och börja rita någonting eller spela in musik. Alla kan Alla har en kreativ sida som man, jag tror att de flesta inte använder. Men den behöver vi mer än någonting annat. Så eh, gör vad du tror att du kan. Men prova också att göra saker du inte tror att du kan. Så tror jag att eh, rörelsen i stort kan gå väldigt mycket framåt. Ja och sen ska, ska vi inte glömma heller. Att, eh, för jag är en sån människa att bara, ja, jag vill göra någonting. Jag vill göra någonting men vet inte riktigt vad man ska göra. Men då lyft på telefonen eller gå in på Facebook och eh, alltså ni som lyssnar har säkert någon annan nationalist eller sådär på Facebook på vänlista eller i någon VK eller på något sätt att ni har kontakt med någon eh, nationalist någon mer träffas den människan. Fan Käka bullar och ta en kopp kaffe för det kan leda till ohanade grejer. Mycket av det som hänt Den senaste tiden i, I Värmland Vet jag till exempel Det är Allt började med En hembakt kaka Och lite kaffe Så att det går att, Även fast man inte vet Just nu så Genom att träffas så föds idéer Och idéer Kräver handling För att förverkligas Så att jo, det finns ju små lokala föreningar överallt, alltså, eller föreningar, sammanslutningar, gemenskaper, alltså leta och du kommer hitta den. Jag menar, där jag bor, vi har, jag vet, Småland till exempel, det svenska intressen, en förening som arrangerar mm. väldigt mycket skogsvandringar och de ska ha en julfest nu i sin tid jag vet inte hur mycket jag kan gå ut med, med den i och med att man vill ju inte skrika ut lokaler och sånt. Men borde i Smålandstrakten så undersök det. Jag ska dit och tala. Bara det är ju värt att äh, åka dit för. Vi har Borås som har en äh, nätgrupp. Äh, där man. Äh, det är väl ett åttiotal personer som är med i den gruppen. Eller om det är upp mot 90 till och med. Som träffas någon gång i veckan. Och fikar, pratar. Äh, diskuterar på somrarna. Har de kampsportträningar och så där. I Göteborg har vi en annan stor gemenskap. Med, där man har själva kontaktnätet på Facebook när man träffas och fikar, man diskuterar de ska också ha julbord inom kort det finns överallt på alla orter runt om i Sverige så finns det de här grupperna som redan har kontakt med varandra och det är jättelätt att släppas in i den gemenskapen om man bara hittar någon som är med kan man inte hitta någon då är det tämligen svårt men hittar man någon som är med i gemenskapen så är det väldigt lätt att bli intagen och, och accepteras ja och då är det väldigt väldigt mycket enklare och alltså få utlopp för det engagemang man, man vill göra någonting för och som vi som vi sa förut att det, det ger mer än vad det tar och, och faktiskt göra det rätta. Det är, för den människan som har ställt sig inför inför ett val genom att göra det rätta eller ta den enkla vägen så vet man att det i slutändan så känns det alltid bättre när man har gjort det rätta. Så, så där känner jag ju. Jag känner så hela tiden. Jag gör rätt. Och vidare så börjar man inte förvänta sig några stååd från början heller. Våra projekt är lite så där Ingen av oss har ju någonsin suttit... Ja, du har väl dykt upp som någon gäst någon gång ibland i någon podcast, Ludvig. Men annars så är väl vi... Jag, jag förnekar alltid tidigare... Ja, det är bra. <laughs> Nej, då. Nej, Nej, men uh, ingen av oss har ju någon erfarenhet av det här. Men vi tänkte att vi, vi testar. Och självklart så blir det väl bättre med tiden. Alltså, ju, ju mer man övar på någonting, desto bättre blir man oavsett vad det gäller. Så... Jo, jo, jo, visst är det så visste det så och, Men är, är det någon som känner för att skicka in eh, Någon musik eller läsa in Någon artikel eller läsa in någon dikt Så kan vi gärna ta emot det Ja, absolut Det är lite våran roll här Det är liksom Vi håller på och bygger upp En kontrakultur i det här landet liksom Med alla Metapolitiska projekt som, som Ändå finns i, inom våran svär Liksom, vi håller på och bygger vårt egna samhälle visserligen i det här samhället. Men och det, det går förvånansvärt bra. Vi har våra egna plattformar i, på så många sätt. Inte bara fysiska liksom, träffar. Och, utan det finns organisationer, det finns poddar, det finns musik. Jag menar vi har väldigt mycket infrastruktur som vi inte hade ens för... Ja, Alltså för tio år sedan, fem år sedan, tre år sedan. Det utvecklas ständigt och, och det är som sagt, har, har man någonting, någon dikt eller man kan spela någonting så, så skicka in det. För kan man bidra till den här kulturkampen så, så är det helt underbart faktiskt. Och ta den chansen. Alltså det, det kan förändras oerhört mycket. Jag kan säga att det var ju så jag började mitt engagemang på större nivå eh, innan hade jag eh, jag bodde ju jag på Gotland jag eh, var engagerad där, en ganska liten krets lyckades jag få omkring mig då som tyckte liknande saker, vi hade vår lilla grupp jag skrev lite insändare till eh, lokaltidningarna jag hade bland annat en lång konflikt med biskopen om ljudfrågan. Så att det var lite olika så här. Men sen så tog jag lite material. Jag hade suttit och knopat ihop lite förslag på klistermärken och sånt och skickade till Nationalsocialistisk Front som blev helt eldologer och det tog några månader så var jag ju intagen i riksledningen och så sådär. Det gick fort på den tiden. Vi var mindre då. Men, men det kan vara början på någonting stort. Det kan vara där du sätter igång genom att skicka ett klipp. Så ta chansen. Det kan uh, leda hur långt som helst. Och bli hur bra som helst. Och, uh, vi som uh, lyssnar. Uh, ni som producerar. Vi, vi, vi, vi behöver dig. Uh, vi behöver dig. Så se till att uh, bidra. För att det kommer bli underbart för dig. Och det kommer bli helt fantastiskt för oss som behöver dig. Hade jag varit kristen. Så hade jag sagt amen till detta. <laughs> uh, så. Då går vi faktiskt lite vidare i programmet och det är faktiskt lite frågor som, som vi har och det är inte frågor vi har fått på post för att jag, jag har inte fått några frågor som jag ska vara helt enlig. Men jag har, jag har lite frågor och framförallt frågor till, till dig Björn. Om du fick välja en, bara en bok som du kan rekommendera att, att den här Liksom, det, det är, den här boken vill jag rekommendera till någon människa och innan du svarar på den frågan så måste jag bara lägga till att eh, jag känner Björn sedan gammalt och jag vet att Björn är, har ett sånt otroligt läshuvud och hans bibliotek som syns i eh, hans eh, Youtube-videos i tid och otid jag vet att det är inte är hela biblioteket ens om jag har förstått rätt du har läst extremt mycket böcker så att jag vet att det är en jättesvår fråga för dig, men kan du välja en bok att rekommendera för att dra igång sitt engagemang för liksom, saken? Vilken hade du valt? Ja, först får jag, får jag väl säga att jag har mycket fler böcker än vad jag har läst. Det är, jag är lite. Nej, som jag, nej. säg nu att du har läst alla. Som jag sa tidigare där. Jag har en viss förmåga att gå till överdrift med allting. Och det är samma där. Alltså jag har ju fått en form av bokfanatism, så att jag vill ha alla. Jag vill ha alla böcker. Nej det vill jag inte men alla intressanta böcker vill jag ha och det har jag skapat men nu har jag minskat lite grann på mina inköp och så sen. jag flyttade för att jag inte har inte plats så att jag har tvingats just nu magasinera jag hälften av mina böcker så att jag har bara sex bokhyllor här eller någonting. Nåväl för att öka sitt engagemang så är ju till mina legionärer av Cordiano ett måste. Det är en fantastisk bok som man får oerhört mycket energi av att läsa och man vill bara ut direkt. Det, det är som att se en actionfilm alltså där det pumpar loss adrenalin. Den boken ger så mycket vilja att engagera sig. Däremot är den ju inte ideologiskt djupgående eller så utan just för att få igång engagemanget är det bra. En annan bok som bör nämnas är Rudolf Kjelléns nationell samling som lägger en alldeles utmärkt grund just för svensk nationalism. Rudolf Kjellén var en högermann på sin tid. slut av 1800-talet, början 1900-talet. Han, han la väl inte grunden till men han var med i unghögen. Som var sin tids nationalistiska rörelse. Som såväl Sverigedemokraterna som Nordiska motståndsrörelsen- Till och från hänvisar till. Så att han, han la en bra grund för eh, vad man strävar efter. Sen oavsett hur det uttrycker sig. Det, det, det kan uttrycka sig på olika sätt. Men, men den ger en väldigt bra grund för eh, just vad vi står för. En bra förståelse för allting. Så de två böckerna tycker jag att eh, har man inte dem så köp de båda utgivna av logikförlag. Ja och om du får välja en bara favorit all time bok det, det säger mycket om en människa när man vet vad de har för favoritbok eller böcker så det är just för att lyssnarna och även vi ska få, få lära känna dig lite mer eftersom en bok säger oerhört mycket om, om en människa i min mening i alla fall så vill du ha det och motivera liksom en favoritbok som inte kan vara samma bok du tog här innan. <laughs> <Så>. <laughs> ja. uh, oj då. Uh, ja men jag är ju en ganska enkel människa. Lite förprogrammerad är jag nog egentligen. Uh, jag tycker till exempel Röde orm. Är en uh, jättebra bok av Franske Bengtsson. Underhållande. Uh, rolig och samtidigt lite historisk uh, touch. Uh, men, men annars har man kommer just då till. Just den typen av genres. Lite mera lättlästa humorböcker så måste ju Arto Passelina som gick bort nu för någon månad sedan, finsk författare som skriver väldigt underhållande böcker helt opolitiska, tämligen ointressanta på så sätt men som förströelse bra mycket bättre alternativ än att sitta och glo på Seinfeld till exempel Precis, precis och sen vi, vi är fortfarande inne på, på temat lite vem är, vem är du egentligen Björn vem, vem är du Och det som säger jättemycket om en människa också, det är den kanske den viktigaste frågan man kan fråga en, en människa, en, en man. Vilken öl är din favorit favoritöl? Oj. Mm. Den är inte helt lätt. Nej, jag är ju tämligen omanlig i så fall. <laughs> jag är ju inte speciellt förtjust i öl. Jag... Det är nu man ska ha en sån knapp att trycka på för det börjar låta så här känner jag men jag har inte den tekniska kunskapen att ha det. Så. En sån knapp så att jag så en lucka under mig så att jag åker iväg. <laughs> uh, nej, alltså jag gillar ju rödvin. Jag har uh, hamnat i fel ideologi. <laughs> jag, jag, jag kanske ska ändra den frågan, att vad dricker du helst? Så. Jag helst dricker jag Men uh, ska jag ha ett rusningsmedel så är ju rödvin en klar favorit. Ja, men då har jag ingen favorit där heller för jag är inte speciellt så här kultiverad eller intresserad av sort och så. Men jag tycker själva rödvinssmaken är bra. Sen om det är ett billigt eller ett dyrt vin det spelar ingen större roll. Jag brukar köpa någon av de billigaste sorterna, gärna från Sydafrika. Och det är självklart för att stötta boerna där nere antar jag... Ja, det var därför jag började prova dem. Sen började jag upptäcka att jag tyckte om dem också. Så att det är en bra kombination. Ja, det är underbart. Men får jag flika in en? Du som driver en YouTube-kanal nu, har du några andra kanaler som du själv följer som kan vara av intresse och kolla upp? Uh, nej. <laughs> Sitta, bort. Sitta bara på mig. Aha, uh, okej. Okay. <laughs> ja Nej faktiskt inte för att jag, jag, det är samma som, jag följer ju inte nationell media överhuvudtaget egentligen, vare sig poddar eller nättidningar eller papperstidningar eller någonting jag är inte jag försöker öppna här lite snabbt här nu men så jag pratar för att se vad jag har för sidor jag följer på Youtube och det är ju bara nationella för att jag inte vill följa de andra mm. för att ge dem stöd men The Golden One följer jag men det är ju mest för att han är en kompis till mig. Mm. Uh, Nordiska alternativ höger, det är väl... Ja, de har väl vita pillret där genom, tror jag. Motgift lägger väl inte upp någonting längre, så länge skulle jag kunna ta bort. Alternativ, ja, hoppas för att Dan och Magnus inte lyssnar här. <laughs> Nej, men de, sänd, de, har ju, de har ju svegot nu istället, ju. Så. Alternativ för Sverige Det var ju för deras torgmötes turné Den var ju helt fantastisk Den satt jag och tittade på ganska ofta faktiskt mm. uh, Sen någonting här, jag vet inte vad det är Jelly Bean Jen Nej, Ja, det är någon kvinna Jag började prenumerera på henne nyss här Hon har varit feminist i många år Och sen har hon uh, tvärvänt Och så berättar hon varför på den kanalen Den kan nog vara intressant, men jag har inte sett den Okej okay. Uh, Nordisk Ungdom Absolut, bra aktiviteter Svegot, uh, ja de poddar väl Jag, jag tittar inte på poddar så att... uh, mm. Kiwi under Dogboys Självklart, bra musik uh... det, det är nu vi märker så här att han inte följer oss Mikael ja. du? <laughs> ni, ni... Säg det bara säg det bara. Ni har en Youtube-kanal Oj, oj, oj, oj, oj ja, uh, uh, uh, uh. Då tackar vi Björn. <laughs> jag ska börja nu. Jag ska, ska gå in här. Uh, <laughs> följer jag faktiskt. Uh, nu ska vi se här. Vad heter ni på Youtube då? True North Media. Eller kontot heter väl True North va, Mikael? Mm -hmm. Du som sitter på Det kommer upp förslaget True North, True North vår ära. Ja, det, det, den klickar på den och se vad som händer. Den fortfarande uh, är censurerad. Det är ju låten här som, som är censurerad okay. för oss. Nej, det kommer inte upp. Okej. Okay. Uh, om, om det har skett någon mirakel så låter den tillbaka. Men nu... Mm. men nu står det här att jag prenumererar också på True North. Gör jag. Den finns med här i flödet. Och sen står Lilo and John och Palestra Media och Red Eyes, det är de jag följer mm. Och det är de du rekommenderar Jag fick inte Sen Världens längsta så här, bara, Jag ska bara gå in och kolla vad jag följer så här, är... Nej men ska, ska jag bara ta en så är det ju True North. Ja, ja rätt svar Rätt svar Jag fick en notis äh... nu också så jag kan bekräfta att han verkligen följer oss. Så jag jag som försvin, Björn försvin. Alla, alla som lyssnar gå in och prenumerera på Youtube kanalen också. Och så Kiwi tycker jag man ska prenumerera på. Mm. Och The Golden One. Mm. Ja. Och nej. <laughs> nej, vi rundar av här och jag vill tacka dig Björn för att du var med i Svarta segel. Det här är andra riktiga avsnittet. Vi har några avsnitt i bagaget sen innan som har varit namnlösa. Men det har varit en ära att ha haft med dig Björn faktiskt. Det är alltid trevligt att prata med dig. Och det var riktigt trevligt att du delade med dig av dels erfarenheter och dina tankar kring kring engagemang för vår sak egentligen. Så, så tack så jättemycket att du var med. Ja tack själva och jag eh, hoppas att Jag kan återkomma när jag behöver eh, Nya tittare <laughs> Ja Ab Absolut Så eh, det var faktiskt Allt för oss eh, i detta avsnittet Jag hoppas du inte har varit För uttråkad eh, Du som lyssnar Och från mig och Mikael Men även Björn Så vill jag bara säga att eh, Ta upp ditt engagemang För saken vi behöver dig. Gör rätt och räds inte. Tack. Tack. Nej.